Mugambi. Tarza miután körös körül végigjárta a tengerpartot és a legkülönbözőbb helyekről kiindulva számos alkalommal behatolt a sziget belsejébe is, biztos volt abban, hogy rajta kívül nem él más emberi lény a környéken. Sehol sem találta nyomát annak, hogy emberek akár csak átmenetileg is kikötöttek volna a sziget partjainál, bár természetesen tudta, hogy amilyen gyorsan a drópusok buja növényzete a legidőtállóbb emberi építmények kivételével mindent benő, e tekintetben esetleg tévedhet. Egy nappal azután, hogy megölték Numát, Tarzan és Sita összetalálkozott akut törzsével. A párducot megpillantva a majmok jobbnak látták elmenekülni, de idővel tarzannak sikerült visszahívni őket. Az jutott az eszébe, hogy ha más nem, hát érdekes kísérlet lenne, ha megpróbálná összebékíteni ezeket az öröktől fogva ellenségként viselkedő állatokat. Szívesen foglalkozott mindennel, ami lefoglalta idejét és elméjét azon túl is, hogy miként rakja tele a hasát, és ami segít előzni komor gondolatait, amelyek azonnal elővették, mihez tétlenkedni kezdett. Nem volt különösebben nehéz dolog elmagyarázni a majmoknak, hogy mi a terve, bár egyszerű és korlátozott szókincsük miatt azért ez nem ment minden erőfeszítés nélkül. De azt beleverni sita apró és kegyetlen agyába, hogy ezentúl ne természet adta prédáira, hanem azokkal együtt vadászom, ez olyan feladatnak bizonyult, amely kis hiám meghaladta a majom ember képességeit. Tarzannak egyéb fegyverei mellett volt egy hosszú, vaskos husángja is, és miután kötelének végét a párdusz nyakába kötötte, gyakorta használta a botot a vicsorgó fenevad megfékezésére. Így módon próbálva meg beleverni emlékezetébe, hogy nem szabad megtámadnia a nagy termető, bozontos emberekhez hasonlatos lényeket, melyek mind közelebb merészkedtek hozzá, miután rájöttek, mi célt szolgál a kötél síta nyakán. Hogy az óriás nem fordult szembe tarzannal és nem marcangolta szét, szinte csodával határos dolog volt, amely talán annak a körülménynek tudható be, hogy amikor két alkalommal is morogva ellenesegült, a a ember keményen rákopintott érzékeny orrára, beleplántálva agyába a bottal és ezen keresztül a majom fenevadaktól való félelmet. Ki tudja, hogy Tarzanhoz való ragaszkodásának eredendő oka egyáltalán élte még a párduc emlékezetében. Az minden esetre kétségtelen, hogy valamilyen tudatalatti sugallatnak, amely az elsődleges okból táplálkozott, s amellett az eltelt néhány napsorán kialakult megszokás is erősített és tovább mélyített, nagy szerepe volt abban, hogy az állat eltűrje Tarzantól ezt a bánásmódot. Akárhogyan is volt, Tény, hogy az ember, a párduc és a nagymajmok törzse napokon keresztül együtt kóborolt szokásos útjain az őserdőben, együtt ejtett zsákmányt, és egyformán részesült belőle. Az egész ádáz és vadcsapat legiesztőbb tagja az a puha bőrű, hatalmas erejű fenevad volt, aki néhány röpke hónappal korábban még számos londoni szalon közismert figurájának számított. A fenevadak időnként elváltak egymástól egy-egy órára, egy-egy napra, Ilyenkor Kiki a maga útját járta. Egy ilyen alkalommal történt, hogy amikor a majomember a fák csúcsán haladva a tenger felé vándorolt, és odaérve elnyúlt a parthomokján, hogy a tűző napon süttesse magát, a közeli, alacsony hegyfog tetejéről egyszer csak egy éles tekintetű szempár tapat rá. A szempár tulajdonosa először döbbenten nézte a forró, trópusi napon sütkérező fehér vadembert, aztán hátrafordulva odaintett valakinek. Kisvártatva újabb szempár tekintett le a majom emberre, majd még egy és még egy. Míg végül vagy húsz ijesztően felcicomázott vadharcos hasolt már a domtető peremén, és figyelte a fehér bőrű idegent. A szél feléjük fújt, így szagukat nem sodorhatta tarzan irányába, és mivel félig hátat is fordított nekik, nem láthatta, hogy a hegyfog gerincén átkelve, majd az innenső oldalon leereszkedve óvatosan közelednek a magasra nőtt fűbe a homokos tengerpar felé, ahol ő feküdt. Takbaszakadt fickók voltak valamennyien, és primitív fejdészükkel groteszk módon kifestett arcukkal, valamint számtalan fémből készült ékszerükkel és színpompás toldészükkel még vadabbnak és kegyetlenebnek látszottak. A dombvonulat aljába érve óvatosan felálltak, majd két rét görnyedve meghajtott felsőtesttel csöndben közeledtek, amit sem sejtő fehér ember felé, és közben fenyegetően lóbálták izmos kezükben nehéz harci buzogányaikat. A szomorú gondolatok, a családjáért érzett aggodalom hatására, tarzan kifinomult érzékszervei nem működtek kellően. Így azután a közeledő vademberek már-már már rávetették magukat, mire tudatára ébredt annak, hogy nincs egyedül a parton ám eszével s akaratának tökéletesen engedelmeskedő izmaival oly gyorsan volt képes reagálni a legkisebb figyelmeztető is, hogy abban a pillanatban talprogrott ugrott és szembefordult ellenségeivel, amint észlelte, hogy a háta mögött történik valami. Amikor felpattant, a harcosok magasra emelt buzogányaikkal, vad üvöltés közepette rárohantak de az élen haladó vademberrel gyorsan végzett a majomember hosszú, vaskos bunkós botja, majd a karcsú, izmos testű alak egyszeriben közöttük termet, és olyan elszántan, olyan erővel és pontosággal csapkodott maga körül, hogy hamarosan pánik tört ki a feketék soraiban. Kis időre visszavonultak, mármint azok, akik életben maradtak, és egymás között tanakodtak nem messzire a majomembertől, aki összefont karral állt a helyén, és halvány kis mosoly játszadozott az arcán, amint ellenségeit figyelte. Kisváltatva újra csak közeledni kezdtek feléje, ezúttal súlyos harci láncsáikkal hadonáztak. Elvágva tarzan útját a dzsungelbe, félkört alkottak, és ahogy mind közelebb lépkedtek, egyre szorosabbá vonták a gyűrűt körülötte. Úgy tűnt, a majom embernek nem sok esélye van arra, hogy elkerülje a végső rohamot, amikor majd ellenségei egyszerre hajítják feléje hatalmas lángyáikat. Ha ki akart kerülni szorult helyzetéből, nem volt más választása, mint keresztül verekedni magát a vademberek sorain. Eltekintve persze a nyílt tengertől a háta mögött. A helyzet valóban igen súlyosnak látszott, amikor hirtelen eszébe jutott valami, és ettől az ajkán játszadozó mosoly egyszeriben széles vigyorgássát torzult. A harcosok még mindig meglehetős távolságra voltak tőle, lassan közeledtek, és fajtájuk szokása szerint égtelen lármát csaptak. Vadul ordibáltak, és groteszk ugrálásokkal kísért harci táncot lejtve, mesztelen talpukkal dobogtak a földön. És akkor a torkából egyszerre csak gyors egymás utánban vad, hátborzongató üvöltések törtek elő, amelynek hallatán a feketék a megrökönyödéstől nyomban mozdulatlanná merevettek. Kérdő tekintettel néztek egymásra, hiszen az írtózatos hang mellett saját harci lármájuk jelentéktelen zenebonának hatott csak. Emberi lény ajkát nem hagyhatta el ilyen vadállati hang, ebben biztosak voltak, és mégis saját szemükkel látták, hogy ez a fehér férfi az, akinek nyitott szájából a borzalmas ordítás előttör. De csak egy pillanatra bizonytalanodtak el, aztán groteszt tánclépésekkel valamennyien újra elindultak áldozatuk felé. Ám ugyanekkor vad csörtetés hallatszott a hátok mögül a dzsungelben, ami újra csak megállásra késztette őket, és amint megfordultak és a váratlan zaj irányába pillantottak, olyan látvány tárult rémült szemeik elé, amelytől megfagyott ereikben a vér. A dzsungel szélén húzódó sötét bozótból egy óriás párduc ugrott elő villogó szemekkel, fogait vicsorgatva, és a nyomában, vagy másfél tucat hatalmas, szőrös testű majom robogott sebesen a vademberek felé, félig felegyenesedve rövid görbe lábaikon, hosszú karjaikkal súrolva a földet. Alkalmanként elszarusodott kézfejükre nehezettek, amikor a grotesk roham közepette meg megbillent súlyos testük. Tarzan vadállatai megjelentek vezérük hívó szavára. Mire a vagambik felucsuttak volna meglepetésüktől, a rémisztő horda már rájuk is vetette magát az egyik oldalról, Tarzan a dzsungelfia pedig a másik irányból. Repültek a súlyos lándzsák, szaporán munkálkodtak a harci buzogányok, de bár nem egy majom bukott a földre, hogy soha többé fel se kelljen, ugyanígy hullottak a vagambik is. Sitak egyetlen tépőfogaival, rettenetes karmaival tépte, marcangolta a feketéket. Akut, hatalmas, sárga agyarai rendre rátaláltak a csillogó bőrű vad emberek nyakán lüktető ütőjérre. Tarzan a dzsungel fia pedig hol itt, hol ott tűnt fel, halcra tüzelte ádás szövetségeseit, és hosszú, vékony kése sorra szette áldozatait ellenségei közül. Egy adott pillanatban a feketék szétszóródva próbálták menteni az írhájukat, de a másfél tucat harcos közül ennyien voltak, amikor leereszkedtek a hegyfog fűvelben oldalán, csak egynek sikerült elmenekülnie a vad horda elől, mely rátört embereire. Mugambi volt az, Ugambi ország vagambi harcosainak törzsfőnöke, és amikor eltűnt egy hegyfog gerincén a buján tenyésző dús növényzetben, csak a majomember figyelte éles szemével merre menekül. Tarzon a dzsungelfia ott hagyta csapatát, hadlakmározzék kedvére áldozatai husából, amelyekhez ő képtelen lett volna akárcsak hozzáérni is, és a véres küzdelem egyetlen túlélőjének nyomába szegődött. A hegygerincen túl megpillantotta a menekülő feketét, aki eszeveszett iramban rohant egy hosszú harci kenu felé, amely a parton hevert. Jócskán kint a szárazon, nehogy a dagály hullámai elérjék. A ember nestelenül árnyékként követte a rémülettől fejveszetten rohanó fickót. A harci kenulátán már is új terv fogant meg a fehér ember agyában. Ha ezek az emberek egy másik szigetről vagy a szárazföldről érkeztek ide, gondolta, miért ne használhatná a csónakjukat és juthatna el rajta abba az országba, ahonnan jöttek hiszen nyilvánvaló, hogy lakott földről van szó, amely időről időre minden bizonyal kapcsolatot létesít a szárazfölddel, ha ugyan nem magán az afrikai kontinensen fekszik. A menekülő Mukambi észre sem vette, hogy valaki üldözi, és egyszer csak azt érezte, hogy súlyos kéz ragadja meg a vállánál fogva amikor pedig megfordult, hogy felvegye a harcot támadójával, acélos újjak tapadtak csuklójára, és mire akár csak egyet is üthetett volna védekezésül, már a földre huppant, és hasán egy óriás ült lovagló ülésben. Tarzan a nyugati parti törzsek nyelvén szólította meg földre tepert ellenfelét. – Ki vagy te? – a Vagambik törzs főnöke, felelte a fekete bőrű férfi. – Megkímélem az életed, mondta Tarzan, ha segítesz nekem, hogy elmehessek erről a szigetről. Mit szólsz hozzá? Megígéred? M meg? De most, hogy minden harcosomat megölted, nem tudom, én magam is hogyan távozhatok országomba, mert senki sincs, aki az evezőket forgassa, és evezősök nélkül nem tudjuk átszelni a nagy vizet. Tarzan felállt a földről, hagyta, hogy fogja is feltápászkodjon. Most látszott csak igazán, az emberi fajnak micsoda remek példánya a fickó. Testi felépítését tekintve fekete mása a tökéletes alakú fehérbőrű férfinak, aki ott állt vele szemben. Gyere, mondta a majom ember, és visszaindult oda, ahonnan a lakmározó horda dühött vicsorgása és morgása hallatszott. Mugámbi visszahőkölt. Meg fognak ölni mindkettőnket, mondta. Nem fognak, felelte tarzan. Hozzám tartoznak. A fekete még mindig tétovázott. Láthatóan félt közelükbe merészkedni a rettegett teremtményeknek, akik harcosai testét falták fel, de Tarzan kényszerítette, hogy vele tartson. Így aztán a két férfi hamarosan a dzsungel szélén bukkant fel, ahol a maga iszonyú valójában tárult szemükeli a parton zajló jelenet. Az emberek láttán a vadállatok felemelték fejüket és fenyegetően marogtak, de Tarzan néhány gyors lépéssel köztük termett, és magával rángatta az egész testében reszkető Vagambi harcost is. Ahogy annak idején ránevelte a majmokat, hogy barátkozzanak meg sítával, ugyanúgy csak egyszerűbben tanította meg őket, hogy fogadják be maguk közül Mugambit. Sita viszont láthatóan sehogyan sem értette, hogy bár Mugambi harcosainak elpusztítására hívták ide, most mégsem szabad ugyanilyen módon elbánni a Mugambival is. Ennek ellenére, mivel jócskán telerakta a hasát, beérte azzal, hogy körbesétálta a rémülettől félholt embert, halkan fenyegetően rááramorgott, és közben egy pillanatra sem vette leról a baljós tüzes tekintetét. Maga nem tágított tarzam mellől, és a majom ember alig tudta megállni, hogy el ne nevesse magát a félelemtől reszkető törzsfőnök szánalmas viselkedése láttán. Végül a fehér ember megragadta az óriás macska bundáját a tarkójánál, odarántotta az állatot a vagambi harcos közelébe, és keményen rákoppintott sita orrára. Valahányszor rámordult az idegenre. Mugambi kigúvadó szemmel bámulta a dolgot, azt, hogy egy ember puszta kézzel náspángolja el a dzsungel egyik legfélelmetesebb és legvérengzőbb ragadozóját. Míg kezdetben kényszeredett tiszteletet érzett az őt fogjú lejtő óriás iránt, Lassanként egyre inkább szinte babonás hódolattal övesztett Tarzan személyét. Sita idomítása olyan jól haladt, hogy rövid idő múlva a prédára éhes Fenevad már nem is figyelt Mugambira, így a fekete harcos egy fokkal nagyobb biztonságban érezte magát a társaságában. Ha azt állítanánk, hogy Mugambi tökéletesen nyugodtan és festelenül viselkedett új környezetében, ezzel azért kép elrugaszkodnánk a valóságtól. Szemeit állandóan aggodalmasan ide-oda forgatta, amint az áldás csapatnak, hol az egyik, hol meg a másik tagja tévedt véletlenül a közelébe. Így azután általában inkább csak a szeme fehérje látszott. Egyszer aztán Tarzan és Mugambi sitával és akuttal együtt őzre átlesben a gázlónál, és amikor a majom ember megadott jelére mind a négyen egyszerre vetették magukat a rémült állatra, a fekete harcos biztosra vette, hogy a nyomorult teremtés az ijegységtől szörnyet ha még mielőtt a hatalmas fenevadak közül bármelyik is hozzáérne. A vadászat után Mogambi tüzet rakott és megsütötte a zsákmány ráeső részét. Tarzan, Sita és Akut azonban éles fogaival nyersen marcangolta szét a magáét, és kikifenyegetően morgott a másikra, ha a szemet vetett az ő adagjára. Végső soron nem volt semmi különös abban, hogy a fehér ember viselkedése sokkal közelebbi rokonságban volt a vadállatokéval, mint a fekete vademberével. Hiszen ha megszűnik a külső kényszer, amelynek hatására megpróbáljuk másmilyenné nevelni magunkat, természetes módon könnyebben térünk vissza azokhoz a szokásokhoz és viselkedési formákhoz, amelyek hosszú évek gyakorlata során kitörölhetetlenül belénkivódtak. Mugámbi gyerekkorától kezdve soha nem evett húst úgy, hogy azt elnekészítették volna. Tarzannak meg szinte mindaddig nem volt alkalma semmilyen főtételt megkóstolni, míg felnőtt férfivé nem vált, és csak az utóbbi három-négy évben fogyasztott sült vagy főt húst. De nem csupán az eddigi élete során kialakult megszokás vezette abban, hogy nyersen a húst, hanem az is, hogy így szerette. Számára a főt vagy sült hús tönkretett ételnek számított, a frissen elejtett zsákmánynak még meleg, ízletes, lédús húsához képest. A szokás nagy hatalom. Él például egy törzs a Rudolftó környékén, amelynek tagjai még nem ették a birka vagy marha húst, pedig közvetlen szomszédaik nyugodtan fogyasztják. Nem messze tőlük van egy másik törzs, amely húst teszik. Ez meg olyan szokás, amely a környező törzsek szemében felháborító tett. Ők ugyanis nem esznek szamarat. Már most kimerni azt állítani, hogy csigát, békacombot és osztrigát enni helyén való dolog, lárvákkal és bogarakkal táplálkozni undorító, vagy hogy egy nyers osztrigát szőröstől bőröstől lenyelni kevésbé visszataszító, mint egy frissen elejtett őszbak tiszta, ízletes húsát a következő néhány napot Tarzan arra szánta, hogy háncs vitorlát készítsen a kenuhoz, mivel úgy látta, hogy képtelen lenne megtanítani a majmokat az evező használatára. Igaz, sikerült néhányukat rávennie arra, hogy Mugambi és az ő társaságához beszállnak a törékeny lélekvesztőbe, és a sziklazátony és a part között, ahol a tenger teljesen nyugodt volt, körbehevezett velük. A csónakázások alkalmával evezőt nyomott a majmok kezébe, és azok megpróbálták az ő és mugámbi mozdulataid utánozni. De az állatok csak nagy nehezen tudtak egy valamire koncentrálni. itt Tarzan hamarosan belátta. Hetekig tartó türelmes gyakorlásra lett volna szükség ahhoz, hogy képesek legyenek bárni az új eszközzel, ha egyáltalán eljutnak idáig. Egyetlen kivétel azért akadt, és ez akut volt. Őszinte már az első perctől kezdve érdeklődést mutatott az újfajta testmozgás iránt, ezzel is a törzs többi tagjait meghaladó szellemi képességéről tett tanúbizonságot. Úgy látszott felfogta az evező rendeltetését, itt Tarzan az emberszabású majmok szegényes nyelvén fáradtságot nem kimérve idekezett elmagyarázni neki, mi az evezés leghatékonyabb módja. Mugambitól Tarzan megtudta, hogy a szárazföld nincs túl messze a szigettől. Feltehetően az történt, hogy a vagambi harcosok törékeny csónakjukon túlságosan messzire merészkedtek ki a tengerre, és az apály meg az erős déli szél olyan távolra sodorta előket, ahonnan már nem látták a szárazföldet. Egész éjszaka eveztek abban a hiszemben, hogy hazafelé tartanak, és amikor napkeltekor megpillantották ezt a földet, örömüljongás közepette kötöttek ki, azt gondolván hazaérkeztek. Mugambi maga is csak Tarzantól tudta meg, hogy egy szigetre kerültek. A Vagambik törzsfőnöke meg bizalmatlanul méregette a vitorlát, minthogy még sohasem volt lehetősége ilyenfajta alkalmatosságot működés közben látni. Országa messze fent a széles Ugambi folyó partjain terült el, és ez volt az első eset, hogy a népéből valaki eljutott az óceánig. Tarzan viszont bizonyos volt abban, hogy jó nyugati széllel képes lesz a kis csónakot a kontinensre navigálni. Ha oda vesznek az úton, döntötte el magába, az is jobb, mint örök időkre itt maradni ezen a térképen nem található szigeten, amelynek partjain általán soha nem köt kihajó. Így történt aztán, hogy az első kedvező széllel útrakelt, és a csónakban, vadember parancsnoksága alatt ott utazott a legkülönösebb és legiesztőbb legénység a világon, amely valaha is tengerre szállt. Vele tartott ugyanis mugambi és akut, meg síta a páduc, valamint egy tucatnyi hatalmas hímmajom Akut törzséből.